السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما واسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنه وهو اللطيف الخبير واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اقرارا به وتوحيدا واشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu wasallama wa baraka alayhi taslima mazidan wa ba'd tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala tunapokutana tena katika kipindi kingine e, to awala, tauhid mwanzo na kipindi ambacho huwa tunakutana tukikumbushana mawili matatu kuhusiana na mada hii muhimu ya tawhid mada ya kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala na katika kipindi kilichotangulia tulianza kwa kuzungumzia mambo ambayo kwamba ni hasa kwa wafasi wa ahlu sunnati wal jamaa khasaa ahlus sunnah wal jamaa ikiwa mtu ni katika ahlu sunnati wal jamaa ambapo sifa za aqida ni sunna wal jamaa kuzizungumzia wewe ambaye ni katika ahlu sunnati wal jamaa Mfosri, halisi wa nabii muhammed sallallahu alayhi wasallam na kitabu cha allah subhanahu wa ta'ala ni sifa zipi ambazo wafaa kusifika nazo hayo ndio ambayo tulikuwa toki yazungumzia katika kipindi kilichotangulia na leo biidhnillah tabaarak wa ta'ala tutaendelea na pale tuliposimamia miongoni mwa sifa za hawa ahlu sunnati wal jamaa ni kuwa laisa lahum imamun mu'azzamun yaakhuduna kalamahu kullahu wa yad'una ma khalafahu illa rasulullahi sallallahu alayhi wasallam Hawa ahlus Waljamaa wal jamaa sifa zao za kipekee ni kuwa wao hawana kiongozi ambao watasema kuwa huyu kiongozi wetu ambapo tuomtukuza na ndio imamu wetu na tunachukua tunakuwa ni wenye kuchukua maneno yake yote anayosema bila ku na wanaacha maneno ya asiyekuwa huyu kiongozi mmoja ispokwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam mtume wa allah subhanahu wa ta'ala wengine wote waliobakia wawe ni ulama wa kiislamu wawe ni udhama wa kiislamu wao ni wanaheshimika kuwa ni ulama wa kiislamu lakini kauli yao itachukuliwa tu ikiwa ita Enda sawa ikiwa itaoana ikiwa itaku, ita, itakuwa sambamba na mafundisho ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna ya Mtume صلى الله عليه وسلم na hivyo ndivyo walivyosema imamu wote wa akiwemo imam Abu Hanifa an-Nu'man bin Thabit rahimahullah tabarak wa ta'ala akiwemo imam Malik akiwemo imam Ahmad bin Hanbal akwaa imaam Muhammad ibn Idris ash-Shafi'i rahimahumullah jami'an wata musma maw al-qawa ikwa kutakuwa na hadithi sahihi ambayo haijafikia imaam na hadithi hiyo inakinzana na madhhab au qawli ya imaam nasah ya wote ni kuwa wacha kauli yangu nafata hadithi sahihi yamtum Muhammad sallallahu alayhi wasallam hivi ndivyo walilwawaka msingi ya kuwa wakufuatwa peke yake ni mtume sallallahu alayhi wasallama waliyobakia watafatwa ikiwa mafundisho yao yatakubaliana yatakuwa sawa na mafundisho ya Qur'an na suna ya mtume sallallahu alayhi wasallam hivyo ليس لهم امام معظم ياخذون كلامه كله ويدعون ma خالفه ila rasul sallallahu alayhi wasallam Ispakuwa mtume sallallahu alayhi wasallam Kinyume na vikundi vingine Utakuta ya kuwa kikundi fulani kimeanzishwa na mtu fulani na ameweka eh, ameweka misingi ya kikundi chake na wafuasi ni kuwa wanafuata alivosema kiongozi wanafanya alivofanya kiongozi na kiongozi huyu si masuum kwa sababu hakuna ambao ni masuumin Hakuna yote ambaye amehifadhiwa na kosa, amehifadhiwa na madhambi, hatelezi baada ya mitume wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wengine wote wanakosea, wengine wote wanateleza, wengine wote wakati mwingine mtu nia ya yake iza ya kuwa ni safi, lakini anavyofanya au anayosema yakawa yanakinzana na mafundisho ya Qur'an na Sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo Ahlus Sunnati wal Jamaa hawana imam ambao wanasema kuwa sisi tunashukilia kauli yake yote aliyoyasema na tunakhalifu ambayo ni kinyume chake isipokuwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kinyume na vikundi vingine tu vingi leo ambapo ni vikundi ambao ina muassisun wa vikundi hivi na wafasi wanaja <coughs> na kiongozi yule wakamuita ndio ndio ndio supreme leader wa kikundi chetu na kisi sitwafata neno yake mazungumzo yake na yale yote aliyosema ni lazima yafuatwe ikiwa unataka kukuwa a strong member of our group amma ahlu sunnati waljamaa wao ni kuwa kiongozi wao ni nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam min qalamusifa za ahlu sunnati waljamaa ni kuwa hum ah a'lamu bil rasul sallallahu alayhi wa sallam wa na kumtambua zaidi mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wanajua sunna yake wanajua mafundisho yake kwa sababu yeye tu ndio kiongozi wao mkuu yeye tu ndio wapekee ambaye kauli yake inachukuliwa kikamilifu baada Allahi tabaraka wa taala na mafundisho yake yanafuatwa kikamilifu na haulizwi kwa nini umesema hivi na kwa nini tufanya vile? La, maadam yeye amekuelekeza. Kuna jambo fulani la ibada wa faa kulifanya kwa namna fulani, basi ni lazima wewe ujibidishe kumfata yeye alayhi salatu wassalam. Kwa hivyo ahlusunnah waljamaa humaalamu sallallahu alayhi Wa walamjua wa vyema zaidi mtume Muhammad sallallahu alayhi Kwa sababu ikiwa wale wengine wakobizi na kumtambua kiongozi wao kumsoma kiongozi wao kujua mafundisho ya the supreme leader wa kikundi chao Ahlus Sunnati wal Jamaa wanamsoma na kumfuata na kujifunza kwa nabii Muhammad sallallahu Alaihi wasallam اذا هم يعلمون hadiyahu wanajua uongofu alioacha nyuma nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam wa a'malahu wa naztambua vitendo vyake alivyofanya mtume sallallahu alayhi wasallama wa aqwaluhu wa naztambua pia maneno yake mazungumzo yake aliyotuachia mtume sallallahu alayhi wasallama Watakriratah na vile vile wanajua zile taqrirat taqrirat an-nabiy sallallahu alayhi wasallam manbu ambaye mtume sallallahu alayhi wasallam alifanywa mbele yake aliona akifanywa na mtume sallallahu alayhi wasallam akayaridhia kwa hivyo fahum ashaddu an-nasu hubban lahu wattiba'an alayhi s-salatu kwa hivyo ahlus sunnah wal jamaa wao ni watu wanaompenda zaidi mtume sallallahu alayhi wasallam na kuifuata sunnah ya nabii sallallahu alayhi wasallam amma wa ba baadhi ya awsiokuwa katika manhaj hii wasiokuwa katika njia ya ahlus sunnah wal jamaa sahih utakuta kuwa mapenzi yao kwa mtume sallallahu alayhi wasallam ni madai ni madai vipi kwa sababu kumfuata kwao Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuzifuata sunna zake wako sifir Kwa sababu utakuta mtu Anadai ya kuwa yeye anampenda Mtume sallallahu alaihi wasallam Bali hata baada ya salamu tu ya sala asalamu alaikum warahmatullahi salaamu alaikum warahmatullahi kutamsikia anasema allahumma salli wa sallim ala sayidina muhammad allahumma salli wa sallim ala sayidina muhammad akobiizi anamsalia mtume sallallahu alayhi wa sallama kuonesha kuwa anampenda sallallahu wa sallama kwa madai yake lakini lau angelikuwa anampenda mtume sallallahu alayhi wa sallama ukweli wa kumpenda basi angaliko yeye anajua uongofu wake anajua eh, anajua uongofu aliotuachia mtume sallallahu alaihi wasallam anaijua sunna yake ajua mafundisho ya mtume sallallahu alaihi wasallam ajua kuwa baada ya swala ni wakati wa kuleta adhkar za baada ya swala ambazo alizifundisha mtume sallallahu alayhi wasallam astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta as-salam wa minkas-salam tabaarakta ya zaljalali wal ikram mpaka misho ya adhkar alizotufundisha mtume sallallahu alayhi wasallam lakini bwana huyu kwa adai anampenda mtume sallallahu alayhi wasallam nahajui uwongo wa mtume hajui mafundisho ya mtume hajui sunna mtume sallallahu alayhi utakuta miss the priorities anafanya mambo visivyo anafanya mambo kinyume anafanya the right thing at the wrong time kwa sababu baada ya salamu ni wakati azkara, wa kuleta adhkar alizozifunza sallallahu lakini mtu kila leo baada ya salamu anamswalia mtume amswalia mtume sallallahu alaihi wasallam akusema allahumma salli wa sallim sali ala muhammad kisha akajiondoka zake au utakuta yeye adaai anampenda mtume sallallahu alayhi wa sallam lakini vitendo vyake mfumo wake wa maisha athari za sunna katika maisha yake katika mavazi yake hamna hamna na anapojitambulisha anasema mimi ni fulani bin fulani bin fulani mpenzi wa nabii Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lakini kumpenda mtume sallallahu alayhi wa sallam asimadai wafaa wewe uwe mapenzi yako kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam si lazima wewe kusema watu wanapokutazama wanapotazama tabia yako wanapotazama maisha yako mfumo wako wa maisha wanapotazama ibada zako wanapotazama mavanzi yako tayari wanaona kuwa kweli huyu ni mpenzi wa nabii sallallahu alayhi wasallam kulingamana na mfumo wake wa maisha ilivyokuwa lakini mtu anamkhalifu mtume sallallahu alaihi wasallama kama zungumzo yake ana rasul sallallahu alaihi wasallama covid ndovi yake ana rasul sallallahu alaihi wasallama katika mavazi yake kisha adai adaiakuwa nampenda mtume sallallahu alaihi wasallam ajitambulisha kuwa kuwa ni mpenzi wa nabii sallallahu alaihi wasallam huyo atakuwa anamadai madai kwa hivyo katika, katika sifa za ahlu sunati wal jamaa hum a'lamu an birrasuli bil rasul sallallahu alayhi wa sallam wa na kumjua mtume sallallahu alayhi wa sallam zaidi kwa hivyo ikiwa wewe kuwa unataka kuwa mfasi sugu wa nabii Muhammad Wataka kuwa mpenzi wa nabii sallallahu alayhi wa sallam msomem mtume sallallahu alayhi wa sallama soma mfumo wake wa maisha ilikuwa vipi ijue sunna yake jua mafundisho yake na uongofu wake leo tuachia kisha tu bali uweke kwenye vitendo basi wewe utakuwa kweli ni mpenzi wa nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Allah subhanahu wa ta'ala sote kuwa ni wapenzi wa, wa nabii Muhammad sallallahu wa na atukutane shenaa katika janna yake Allah subhanahu wa ta'ala qawlu ahlusunnah wa wa, wa sunna za nabii sallallahu wa na wao wa ndio wa ashaddu nasi hubban lahu wattiba'an li sunnati wao wow. wana mpenda mtume sallallahu alaihi wasallam zaidi na wanajibidisha kuifota sunna yake kama alivyofundisha alaihi salatu wasalam sifa yake na ya ahlu sunnati wal jamaani addukhulu fi ad kullihi wa skuzote wanajitibidisha kuifuta dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kikamilifu siko kubagua ya kuwa baadhi ya mambo mimi ninaweza nikayafanya na baadhi ya mambo kwa sababu ya maslahi yangu ya kidunia siwezi fanya la bali muslamu ambaye yeye anafuata Uislamu kama ilivyo anafuata manhaji ya ahlu sunnati wal jamaa yeye katika sifa yake ni kuwa ni ad fi d-din kullihi fahum yadkhuluna fi din illahi kullihi wao wanaingia katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kikamilifu wala hawachagui mambo wanayotaka Hawafati hawa azaa wakajachulia wanayotaka kufanya la wao wanafata kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala livosema ya ayuha alladhina amanu udkhulu fi s-silmi kafa ana mliyoamini injili katika uislamu kikamilifu alivosema Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo wao siku zote wanapotaka kuchukua hatua yoyote wanapotaka kufanya maamuzi yoyote wanamkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala je jambo hili linalofanya na inamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala nalifanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ametoa idhni ya kufanywa, na wakati huo huo wanakumbuka sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallama اذا wanakumbuka hukumu ya Allah na kuikumbuka mafundisho ya mtume sallallahu alayhi wasallama kulingamana na jambu kama lile. na wakalifanya kwa mujibu wa mafundisho ya Allah na sunna ya rasul sallallahu alayhi wasallama na mslam anapofanya hivyo ndivyo ataweza kupata mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala na atakuwa ni mfasi mfasi halisi wa nabii sallallahu alayhi wasallam ikiwa siku zote unapotaka kufanya jambo lolote kiongozi wako au kila chako kinachokuongoza wewe kufanya jambo kama lile ima ni jambo ambalo ni kati yako na Allah Subhanahu wa Ta'ala ni jambo ambalo ni kati yako na wanadamu wenzako siku zote wewe watafuta hidayah watafuta uongofu kutoka kwa Al-Quran na sunna ya Mtume صلى الله عليه unapotaka kufanya jambo fulani unajuuliza mahuwa huwa hukmullah wa hukm rasulihi sallallahu alayhi wasallam niypi hukm ya allah subhanahu wa ta'ala na niypi mafundisho yamtume sallallahu alayhi wasallam katika jambo hili kinyume na wale ambao sisi katika ahlu sunati wal jamaa nawakawa niwe na kufata madhehebu yao na vipotevi vyao na vikundi vyao kuwa wao siku zote wanachagua ni mambo gani ambayo wanaweza wakafanya katika uislamu na ni mambo gani ambayo kwamba hawezi wakayafanya Yale ambayo hawezi wakafanya kwa kulingamana na hawa zao na maslahi zao watawacha Na yale ambayo kwamba wanaweza wakafanya kwa maslahi yao ya kidunia hasa watakuwa na wenye kufanya Ama muslamu wakisawa wa ni yule muslamu ambaye ataingia katika dini ya Allah Subhanahu wa ta'ala kikamilifu akaikubali hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala kama ilivyo na akamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kama anavyofaa kuabudiwa subhanahu wa ta'ala kwa hivyo ni ni sifa ambayo ni muhimu sana mslamu kusifika nayo wewe huwezi dai ya kuwa wewe ni katika ahlu sunnati wal jamaa na tabia yako ni mbovu wewe sikuwapo wewe ni katika ahlu sunnati wal jamaa na umefanya alaka yako na Allah kuwa very strong lakini alaka yako na wanadamu wenzako ni very poor una katika una kasoro katika imani yako na katika, katika kufata kwako dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amefanya dini hii ya kuwa muslamu arafa yeye ku perfect uhusiano wake na Allah subhanahu wa ta'ala na uhusiano wake na wanadamu wenzake hasa na wenzake ikiwa wewe una kasoro katika moja katika haya ukioona kasoro kwa moja kati ya haya basi ni lazima ujurudie na lazima urekebishe ili uwe umeingia katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kikamilifu Kuhinje katika dini kadini Allah subhanahu wa ta'ala kikamilifu nikusimamisha swala tano na wakati huo huo ukajua haki za ahli zako manyumbani haki za muke wako haki za watoto wako haki za wazazi wako hakki za jirani zako na ukaweza kuzitimiza si tu kuwa safu katika swala lakini unapotoka nje ya msikiti wewe ni adui nambari moja wa Allah subhanahu wa ta'ala la Uduhulu fi silmi kafa kuingia katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kikamilifu kufuata dini kikamilifu uwe mskitini, uwe uko nyumbani uwe uko sokoni uwe uko na bosi wako uwe uko na mfanyikazi wako uwe una wazazi wako au na mke wako na watoto wako uislamu ni uslamu ni ule ule na mfumo wa maisha ya muislamu ni ile ile wakati wa wote Afa kujibedisha kufuata mafundisho ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala سفهن غين مهم يا اهل السنه والجماعه جانبين انما قالوا ان لكل اهل من خصائص اهل السنة والجماعه تعظيم السلف الصالح تعظيم السلف الصالح نكوه هشيمو وهشيمو نكيتاموا فضله يا dini ni Allah Subhanahu wa ta'ala. Kwa kuwa imetufikia sisi leo katika karne ya 20 moja au karne ya 15 hijra katika baada ya hijra Mtume صلى sallallahu عليه وسلم wa kuna watu ambao wali sacrifice. Kuna watu ambao walipitia mazito, kuna watu ambao walipitia maudhi, kuna watu ambao walitoa nafsi zao na mali zao na wakati wao kwa sababu ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ndo maana ikaweza kutufikia dini hii ambayo bila dini hii mwanadamu maisha yake ya usuni kwa khatarini kwa hao ambao wamefanyia khidma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala wanahitaji kuheshimiwa wanahitaji kupatiwa hadhiya na wastahiki wanahitaji kuombewa wa dua radiyallahu tbaraka wa ta'ala anhum ورحم الله الجميع كوصفه يا اهل السنه والجماعه يعظمون السلف الصالح وهم أهل القرون المفضله ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين لا تنبصم سالف الصالح وما وليتغوليا تنعنيات تومه محمد صلى الله عليه وسلم ما صحابه ومومه صلى الله عليه وسلم نوت وليوكوجه كاتكا قرنه يا قرنه يا قرنه يا اولا يا ثاني يا ثالث وصابهم تومي على سما حوا ديو وقت بورا زايد اكسمه صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وقت بوراني وقت ambao واقوا ketika قرني يانغو مساحابه واك يمتومي صلى الله عليه وسلم نواله توب رضي الله عنهم كشمتهم كسمه ثم الذين يلونهم كالشوالع ام با وطافتها يعني انك قد قرني طوافتي ثم الذين يلونهم قد wa تكفتيح طيب اهل السنه والجماعه ونا امني يكو حوا دي والكونا فهم صحيح يا دين يا دين الله سبحانه وتعالى واهند ya kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Quran hawa ndio walielewa vyema zaidi sunnah ya Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa hivyo ahlu sunnati waljamaa wakachukua msimamo wa ya kwamba ikiwa sizi tuwataka kuelewa Qur'ani vizuri tuwataka kuelewa sunna ya Nabii sallallahu alayhi wasallam vyema ni lazima tuelewe kulingana na walivuelewa. au tuelewe kwa walioelewa wema waliyotangulia radiyallahu tabarak wa taala anhum kufu ahlu sunnati wal jamaa'ah wa wanatambua fadlahu tunatambua wa bidii na heshima bidi, na, na ustahiki, ya waslam waliotangulia wa katika karne zilizotangulia hasa karne tatu ziliz za baada ya mtume sallallahu alayhi wasallam na wale wote ambao waliwafaata kwa wema kwa hivyo wao Yaktaduna bihim Kilelezo chao ni wema waliyotangulia Wanawafuata wao katika namna ya kuweza kupractice uislamu Wanawafata wao katika kuifahamu dini ya allah subhanahu wa ta'ala wa bihadihim na wanafata uongofu wao wanafata ile uongofu na njia ya sawa ambao wema waliyotangulia Waliwacha nyuma wa yqtaduna bihadihim wa yaruna anna tariqatuhum hiya alaslam wal a'lam wal ahkam nawnauna njia ya wema waliotangulia njio njia ambayo imesalimika na aibu zote njia ambayo ni ya watu ambao walikuwa ni wajuzi zaidi ni njia ambayo iko imara njia ambayo iko sawasawa. Sawa. iko barabara na inamongoza mtu katika katika janna ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi na sifa muhimu muslamu kuweza kusifika nalo ya kuwa mimi ni katika ahlu sunnati wal jamaa na nawatambua na kuunyanyua hadhi wema waliotangulia radhiallahu Allahu wa taala anhum Kinyume na baadhi ya vikundi ambavyo kwamba vinadai uislamu lakini wanawakufurisha masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam wanadai uislamu lakini uislamu uko mbali na wao kwa sababu ni uislamu gani ambao watakuwa wanapractice hali ya kuwa wanakufurisha na kuwakana wale ambao walipokea uislamu kutoka kwa nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam inakuwa ni jambo la kujocontradict kwa sababu wao wasema mimi ni muislamu lakini unawakufurisha na kuwatusi na kuwapaka matope wale ambao wamepokea Uislamu kutoka kwa mtume wako na wakakufikishia wewe kwa hivyo ahlusunnah waljamaa Allah subhanahu wa ta'ala amwapatie na wao wanawatukuza na kuzitambua haki za ndugu zao waliowatangulia wao katika katika maisha ya huu ulimwengu na wale ambao ndo walikuwa sababu يا كلائه دين الله سبحانه وتعالى اهل سنه والجماعه ينجون مصافه الجمع بين النصوص في المساله الواحده ورد المتشابه الى المحكم كزو توا ونفط ايه 2 بعضها قد ماتت ظن الله سبحانه وتعالى اسما فاتقوا الله حق تقاته منشى الله سبحانه وتعالى وقال وكمشى Mwaabudu Allah wa quluu kumwaabudu Allah kisa sawa. Lakini nakuta nakuta aya nyingine nasema fattaqullaha mastata'tum Mcheni Allah subhanahu wa ta'ala kulengamana na kiwango cha uwezo wenu. Hii nasema mfanya bidii mwezavyo. Mwaabudu Allah kisa na hii nasema mcheni Allah subhanahu wa ta'ala kulengamana na uwezo wenu hasa ni epya kufatwa. hasa katika sifa za ahlu sunnati ni aljam'u baina nususi nusus fi almas'alati alwahida na kuna, kuna jambo moja na kuna hadithi tafauti tafauti. hadithi zinaletwa kwa pamoja and then they reconcile these wanafanya bidhi hadithi hizi zote waweze kuzifanyia kazi pasina na hadithi hizi kugongana au kukinzana kwa namna vi, kwa namna yoyote leo ndugu zangu wakati hua ambapo tumelazimika kuweka 1.5 meter katika miskiti yani watu kuwa mbalimbali mbali, mtu kuwa mbali na mwenzake kwa takriban 1.5 meters kuna watu wanasema ni sala gani hii Allah anasema fattaqullaha haqqa tuqati mchani Allahu kweli wa kumcha bona mnaoogopa watu fulani bona mnafanya hivi bona mnafanya vile hii ni sala ya wanafik na kadhalika wa roshtum wa jwa Allah subhanahu wa ta'ala nahali ya kuwa muslimu ambaye ana muslimu ambaye ana anafuata mana ji al-sunnati wal jamaa suku zote ya ataleta adilla kwa pamoja naam leo sisi tumelazimika kusimama mbali mbali katika swala lakini Allah sama fatakullaha mastata'tum uchani Allah subhanahu wa ta'ala ukweli wako mcha mnavoweza Uwezo wetu leo ni lazima tusimame mbele Kwa sababu wausika mbele mbele daula yenyewe inalazimisha watu kusimama kwa namna kwa namna kama hile. Sio hiari ya waumini ya kuwa wao wamechagua kusimama hivyo, la, ni jambo ambalo kwamba amelazimishwa ni, ni, ma, ni matakwa au ni mapenzi ya kila Muislamu kusimama kando ya mwanzake anaposwali kwa sababu hivyo ndivyo ilivyokuwa sunna ya nabii sallallahu alaihi wasallam ala, na mafundisho yake lakini leo kwa sababu ya dharura hilo limeshindikana na imebidi watu wasimame mbali mbali kidogo ni jambo ambalo kwamba ni la dharura na muslamu anafaa siku zote kuleta adila kwa pamoja asichukue tu dalili moja ambayo iko mbali akasahau dalili zingine ambazo kwamba zaonyesha ya kuwa jambo lile laweza kuwa laruhusiwa jambo lile lile kuwa lakubalika wakati ambapo muslamu ana dharura ya aina kama hiyo kwa hivyo ndugu zangu hizi ni baadhi za sifa za ahlusunnah waljamaa ambayo mimi na wewe tunatarajiwa kuweza kusifika nazo na tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie atupambe na sifa hizi njema za ahlu sunnati wal jamaa'ah bi idhnillahi tabaarak wa ta tutakomea hapa kwa leo na katika kipindi kijacho tutaendeleza sifa hizi za ahlu sunna wal jamaa ili tuweze kuzijua kuzitambua na kuziweka kwenye vitendo wajazaakumullahu khaira wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa wabarakat <murrahim>